де в діжниці не поганенький детектор і наушники. Але саме в цей час тітка Зося відчинила двері і кахикнула. Ярина вискочила зі свого закамарка, почала поратись біля остогидлого шинкласу, що наскрізь протруївся пальонкою. Та тітка Зося вже через якусь хвильку заспокоєно подивилась на неї, посміхнулася тими ворушкими устами, у куточках яких літа повибивали гніздечка, похитала головою. Жаль цієї Яринки, як своєї дитини. Хіба ж дівчина, коли прийшла її пора, має годити різним п'яничкам та розбещеним вирвам, які тільки й бачать у жінці предзегльованку. Яринці б самі слухати найкращі слова про кохання і на все життя про щасливіки негаданого красення що не зводив би погляду ніж її ручка, ніж її ніжок. Як це буває, тітка зовсім добре знала. Та війна не помилувала і її сім'ї. А вот гарно на дівчині зацвітають тернова хустка і червоний кожушок. Його недавно приніс із-за татарського броду дід Ярослав. Ярина довго хвалила роботу старого Ще довше, що з ним, а він, зайшовши за шин клас, все обережно висипив зі своєї кобзи в торбину. Подумайте тільки, з кобзи. До корчунки Рвудська заходить розчервонівий, усміхнений Івась Лимаренко, що має на голові не чуприну, а крила. До кого вони тільки прилетять, похитує головою тітка Зося, переводить погляд на Яринку і зітхає. І по помолодець, зірвав з голови чапку, тріпнув чубом, вклонився господиням. Добрий вечір, пані Закраївська. Добрий вечір, Яринко. Коли я для тебе, пані, то Яринко з випанянкою з викликом, каже тітка Зосі, забивається у куток, щоб молодята перекинулись кількома словами. Яринко, висяючи, підходить до дівчини хлопець, Яринко, мила, люба, найкраща. Що в тебе? За вона, бо ще не бачила Івася таким? Що? Він прихиляє до неї голову і шепоче. Наші розбили фашистів під Москвою. Чуєш? Правда? Торопіє дівчина, а очі спалахують немов зірниці. Невже прийшло те, чого так довго-довго чекали? Чого так довго-довго сподівалися? Щира правда, сам чув яринку, розбили і зеліт на захід. Ти розумієш, що це таке? Він бере дівчину за руки і притуляється до неї штукою. Спасибі, Івасю. І Ярина теж притуляється до нього, цілує штуку. Тепер я не буду сім днів умиватись. Нарешті, відхає в кутку тітка зотя, думаючи про своє. Тіточко Зосі, просимо до нас. По келишку підіймем. Радісно гукає Яринка і рукою витирає в її. От і дочекалась дівчина свого красення. Думає про те саме тітка Зосі і підходить до молодят. Як я рада за вас. Яринка нахиляється до неї. Тіточко, це радість для всіх. Наші під Москвою розгромили фашистів. Ой, із спрацьованої руки жінки випадає і розбивається келешок. «Це настастя, це настастя, свята діва Марія, то, може, і лістами слав б'є мінами отан фашистів». Він же мінаметник у мене, який раз розповідає про це і Варинці Івачу. Налий донька в другий Келишок найміцнішого спотикаєла. «Свята діва таки є правда на світі!» На цей час біля дверей, гупуючи і шкарбуни, і в корчонку спочатку ввалюються полотняні торби, потім голова старця, а далі сам старець. У своїх одяганках він схожий на бахтанного діда, одначе очі і язик у нього далеко не дідівські, і тказося зразу одвертається від ненависного, бо, як каже вона, в його слові гадина чаїться. «Здравствуй, красуночка!»